Peyterin birinci ci məktubu 4-cü fəsil Beləliklə, Məsih cismən əzab çəkdiyinə görə siz də eyni düşüncələrlə silahlanın. Çünki cismən əzab çəkən günahdan vaz keçmişdir. Nəticədə cisimdə qalan vaxtını isə artıq bəşəri etirazlara görə deyil, Allahın iradəsinə görə yaşayır. Siz keçmiş vaxtlarda imanlı olmayanların istəklərini yerinə getirib, həyatınızı əxrasızlıqla, ehtirasla, əy yaşlıqla, eşişrətlə, içib azğınlıq etməklə, iləc bütpərəsliklə keçirdiyiniz yetər. İmanlı olmayanlar onlarla birlikdə eyni cür pozğunluğa uyubadığınıza görə təccüb eləyir, sizə şər atırlar. Onlar diriləri və ölüləri mühakimə etməyə hazır olan Allaha cavab verəcəklər. Bu səbəbə görə müjdə ölülərə də yayıldı ki, cismən onlar bütün insanlar kimi mühakimə olunduğu halda ruhən Allah kimi yaşasınlar. Hər şeyin sonu yaxındır. Beləliklə, ağıllı-kemallı olun və dua etmək üçün ayıq durun. Hər şeydən əvvəl bir-birinizi cani dildən sevin. Çünki məhəbbət çox günahı örtər Şikayət etmədən bir-birinizə qonaqpərvərlik göstərin Hər kəs Allahın çox cəhətli lütfünün Yaxşı idarəçiləri kimi aldığı ənama görə Bir-birinə xidmət etsin Kim danışırsa Allahın sözlərini danışan kimi danışdı Kim xidmət edirsə Allahın verdiyi qüvvətlə xidmət etsin Beləcə Allah hər şeydə İsa Məsih vasitəsilə izzətlənəcək. İzzət və qüdrət əbədi olaraq İsa Məsihindir. Amin. Sevimlilər, sizi sınamaq üçün aranızda baş verən odlu imtihana sanki başınıza gələn qəribə bir iş kimi təəccüb etməyin. Əksinə, Məsihin əzablarına nə qədər şərik olursunuzsa, o qədər sevinin ki, onun izzətli zuhurunda hədsiz sevinəsiniz. Məsihin adına görə təhqir olunsanız, siz nə bəxtiyarsınız? Çünki Allahın izzətli ruhu üzərinizdə qalır. Amma heç biriniz qatil, oğru ya başqa cür cinayətkar kimi, yaxud başqalarının işinə qarışan şəxs kimi, Əzab çəkməsin Əgər bir insan məsihçi kimi əzab çəkirsə Qoybundan utanmasın Bu adı daşıyaraq Allahı izzətləndirsin Çünki mühakimənin Allahın ev xalqından başlandığı vaxt gəlir Əgər mühakimə əvvəl bizdən başlanarsa Allahın müjdəsinə itaət etməyənlərin sonu necə olacaq? Əgər salih belə çətinliklə xilas olursa, bəs Allahsız və günahkar necə olacaq? Bunun üçün, qoy Allahın iradəsinə görə əzab çəkənlər yaxşılıq eləyərək, həyatlarını sadiq olan yaradana həval etsinlər.